Це я, Софія Андріївна. З моруку виринула тонка висока постать Ореста. Ти чого тут, хлопчику? Чекав, поки він піде. Підслуховував. Навіщо ж? У нього такий голос, що за кілометр чути все одно негарно. Що тобі до нас? Ви збираєтесь за нього заміж? Так, збираюся. Але це справа двох дорослих людей. Особиста справа. І тебе вона не стосується. Як сказати? Ви любите його? Так люблю. А мені здається, що ні. Як здається, то хрестися. І хто ти такий, щоб отак зі мною розмовляти? Ніхто. Але ж ви його не любите. Іди собі, Оресте, і не втручайся у чужі справи. Я вже йду. Тільки скажіть, ви отого іншого вже забули? Софія підвела очі до неба. «Ти, Оресте, мрієш бути хірургом?» «Так, а до чого тут хірургія?» «Та добре в тебе виходить до живих людей з ножем без наркозу. Любите, не любите, забули, не забули». «Але ж ви правду скажіть, забули? Півроку минуло, а ви вже заміж». «Це всі жінки такі? Чи тільки ви?» В голосі хлопця лунала вже одверта зневага. «Слухай, іди, но ну, звідси, хлопчику. Хто ти?» Я вже сказав, ніхто. «Але ж я вів вас за руку з цієї гори, пам'ятаєте? Бачив ваші очі, думав, ви не переживете». Вибач, що пережила. Якби я отруїлася, повісилася, чи що там іще роблять герої у романах, ти був би задоволений? Тоді б все було правильно, як у книжці, так? Тобі скільки років, Оресте? Вісімнадцять. От і мені було вісімнадцять, коли я зустріла своє неземне кохання Ігоря Омеляновича. Знаєш такого? Кохання, любов, дурниці – це все. Кохала, заміж з кохання вийшла. І що маю натомість? Зраду, ганьбу, сором від людей і біль у серці. От тобі твоє кохання. Досить з мене. Житиму, як люди – з розрахунку. Хата, машина, чоловік при посаді. Захищена з усіх боків. Муха не сяде. А кохання що? Сьогодні є, а завтра немає. Але ж він не винен, що загинув. Я винна, що жива. Я не забула його аресте і не забуду ніколи. Але не можу більше бути одна. А ви не одна. Ми ж з вами. Це не те. Жінка повинна мати сім'ю. Тільки в цьому її щастя. Щастя в коханні. Це я вам кажу. А ти знаєш? Орест не відповів. Він зник у темряві між деревами, смішний, таємничий, колючий і ще такий наївний хлопчик. Кохання. Що він про це може знати? У його віці кохання, мрії, ілюзії, тремтіння тіла, сон душі. Начитався книжок про високі почуття, і переплутав теорію з практикою.